Щастието. 6-та учебна година, 24-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 13 март 1927 година. Чете Йордан Стоянов. Само светлият път на мъдростта води към истината. Размишление. се темата Първият ми учител и споменът за него Основни точки на миналата лекция Помните ли ги? Някой от вас занимавал ли се с закона на статистиката? Вземете една тема да пишете Причини на индивидуалните погрешки Защо човек греши? Ще правите разлика между грешка и грях. Вие сега сте още в младите години. Като достигнете до известна възраст, ще бъде мъчно да си учите. Има един основен закон, който гласи така. Човек трябва да стимулира всичките си клетки. Всяка дятелност, т.е. всяка една клетка, добре да функционира. И всяка клетка си има своя специфична работа а група от клетки съставят малък мускул или орган и той сима има свое специфично предназначение. Чрезмерните желания стимулират някои клетки и те се изтощават преждевременно, а други се изморяват и вследствие на това се явява един десонанс в живота. Лошите настроения се раждат от един дисонанс на задните центрове на мозъка. Лошите разположения се раждат не от човешкият ум, а от желанията, от чувствата, чрезмерните желания. Има един закон. В човешката душа са вместени хиляди желания и някой от тях ви искате сега да ги реализирате, а те са определени за след хиляда години. И вследствие на това, като няма условие, вие се наказвате. Едно желание за да се реализира в дадения случай трябва да има условия. Сега вашето съзнание будно ли е? Знаете ли какво нещо е да има човек условия? Направете едно малко наблюдение с малките деца. Обърнете вниманието на кое да е малко дете, да иска да порасне за цяла една година и ще видите, че той дете с милиметър няма да порасне. Отклонете вниманието му, да не мисли за растението си следната година, ще порасне. Този закон ще го приложите. Той действа и в психическия свят. Има известни желания, колкото и да ги желаеш, остават непостижими. Ти не можеш да ги реализираш. Защо са непостижими? Да ви кажа. Представете се, едно голямо куче държи един голям бут месо и дойде едно малко бараче пред него. Този бут е в устата на това голямото куче. Каква възможност има за този кученци да вземе бута? Има само една вероятност, че той куче като се наеде, ще остави другото и кученцето ще вземе той малкото парченце, ще се задоволи. В света, в който живеете, има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Значи законът е такъв. Искаш да ти обичат. А. Той е стремежът. За него има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Каква е възможността вие да добиете? Едно върху 1 милиард и 600 милиона е. Ако един човек се занимава с търговия и не знае да манипулира с капитала, ще го изгуби. Ще каже, защо ми трябваше да се занимавам с търговия? Най-първо то е едно упражнение на мозъчната и нервната система. Трябва да се приготви умът ви за работа. И както тази сутрин ви загатвах, може да знаете, че сте станали твърд и постоянен, когато дойдат и скръп, и радост, да ги считате еднакво приятни. Да ги считате като гости вън от вас. Ако сте военен, направите погрешки, полковникът ви наказва бос да минете през града, да носите вода, Нали ще го направите това? Ако не, ще има наказание. Колоцин от вас сега биха го направили това по добро желание. Щом е полковникът с закона зад гърба ви, ще минете. Щом го няма? Идеалът той е полковникът. Идеалът има нещо, което не потиква напред. По някой път вътрешно трябва да правите опит за себе си. Опит не е такъв изкуствен, но опит за да опитате вътрешната сила. Почива ли вашата воля на една здрава основа и да знаете истината, до която вие сте дорасли и какво може да направите. В живота има известни задачи, които ви са дадени. Как ще ги постигнете? За пример според вас, за да си проправите път в обществото, кои методи ще употребите? Ще ви задам следващата задача. Представете си, че ви задават задачата като човек да преминете през една неприятелска линия тъй войник до войник. Но непременно трябва да мините. Ако не може да мините, той ще ви коства живота. По кой начин може да мините? Кой метод ще изберете? Може да мините като птица и второ, може да мините като кърт. Значи трябва да знаеш изкуството да си образуваш криле и прехвъркнеш или да се превърнеш на един кърт, той, което сега военните правят. Знаете ли изкуството как да станете на къртове? Този символ как ще го изтълкувате? Нека отговаря да може човек да лъже. Не, никаква лъжа. Защо? Пробиеш една дупка под неприятеля да минеш. 1 милиард и 600 милиона – след колко години може да се реализира? Някой отговаря – трябва да се знае периодът на реализирането на едно желание. 10 години. Но всеки ден имаме 1 милиард и 600 милиона случаи да се реализират на ден. Някой казва – значи за всеки го съществуват възможности. Всеки ден – но за да се реализира, той благо е разбъркано. Ти може да вземеш чуждо благо. Да кажем, твоите условия за реализиране се намират в Африка. Докато дойдат и желания, колко време ще вземе? Всеки ден има един случай да се реализира едно твое желание, но условията не са поставени там, където живееш. То е една сложна задача. Зато и за бъдеще, когато цялото човечество по земното кълбо се организира психологически, ще настане тази хармония, защото тогава условията ще се трансформират чрез мисълта, телепатически. Твоите условия са в Америка, да кажем. Тогава чрез радиото веднага ще ти се отговори. Но други от Англия. Условията са тук, възлага на теб. Ще става размяна и то веднага. А сега за едно твое желание години ще минат, докато намериш правия път. Всичкото щастие не е в България. И всичкото щастие не е нито в Англия, нито в Америка. Ако би било така, американците не биха ходили в Германия да дират своето щастие, англичаните в Индия. Щастието на един народ не се намира само в почвата. Тези условия се намират и вън. При това щастието на човека не се намира и на земята. Нече не се намира. Част от тези условия само. Част от тия условия се намират в Слънцето и във Венера, Марс, Юпитер и в другите звезди. То е една сложна задача. Когато се качите, съвършеният човек ще разбира законите и ще знае къде се намира. Известни елементи на моето щастие се намират на Слънцето. Аз трябва да съм дорасъл до тази степен, да телеграфирам на моя приятел. Моля условията, известни елементи, които са ми необходими, да ми се изпратят. Зато и в религията, като се обръщат към Бога, молят се на Бога Той да ги реализира. А Бог това са всички възможности на живия космос, на Той единство. Зато и в окултната наука човек ще изучава условията за развиването на човешкия ум, условията за всяко едно желание, за всяка една мисъл. По думата мисъл и желание разбирам онова от възходяща степен, което съгражда съзнанието на човека или егото на човека. Ще ви дам едно упражнение. Ще го правите цяла седмица, сутрин и вечер, по 10 пъти. Ще наблюдавате какви резултати ще се произведат в ръката ви или в целия организъм. Ръката се разделя на три части. Първа част – от рамото до лаката – Втора, от лаката до китката и трета от китката до върха на пръстите. С лявата ръка теглим паса върху дясната от началото, рамото, докато минаваме първата част ПМУ през втората А, третата И и то в акорда фигура 24 1, което представлява петолиния с ключ сол. нотите ла от малка октава, ми и си. Ла съответства на първа част, звукът у, ми съответства на звукът а, втората част, и си съответства на звукът и, трета част. У, първа част, упражнение на воляте, физическия свят. А, втора част, упражнение на сърцето, чувствата, духовния свят. И, трета част, упражнение на ума, божествения свят. Ще спазите тоновете. Само светлият път на мъдростта води към истината.